Jabur 118, dari ayat 1 sampai 29. Bersyukurlah kepada Tuhan kerana kebaikannya, kasihnya kekal selama-lamanya. Biarlah Israel berkata, kasihnya kekal selama-lamanya. Biarlah keturunan Harun berkata, kasihnya kekal selama-lamanya. Biarlah mereka yang takut akan Tuhan berkata, Kasihnya kekal selama-lamanya. Aku berseru kepada Tuhan dalam kesusahan. Tuhan menjawabku dan meletakkan aku di tempat yang lapang. Tuhan memihak kepadaku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Tuhan menyokongku di kalangan mereka yang menolongku. Oleh itu, aku akan melihat kehendakku berlaku ke atas mereka yang membenciku lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada Raja-Raja. Semua bangsa telah mengepungku, namun dengan nama Tuhan aku akan memusnahkan mereka. Mereka telah mengepungku, namun dengan nama Tuhan aku akan memusnahkan mereka. Mereka telah mengepungku seperti lebah. Mereka dihapuskan seperti api daripada duri, kerana dengan nama Tuhan, Aku akan memusnahkan mereka Aku tolak dengan ganas supaya aku tersungkur Tetapi Tuhan menolongku Tuhan adalah kekuatan dan nyanyianku Dan dia telah menjadi penyelamatanku Suara kegembiraan dan penyelamatan Memenuhi perkemahan orang yang benar Tangan Tuhan gagah berani dan menang Tangan kanan Tuhan ditinggikan Tangan kanan Tuhan gagah berani dan menang. Aku tidak akan mati, aku hidup dan mengistiharkan hasil kerja Tuhan. Tuhan telah menghukumku dengan berat, tetapi Dia telah membiarkan aku mati. Bukakanlah untukku pintu kebenaran. Aku akan masuk melalunya dan akan memuji Tuhan. Inilah pintu Tuhan, orang yang benar akan masuk melalunya. Aku akan memujimu kerana engkau telah menjawabku dan telah menjadi penyelamatanku. Batu yang telah dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru utama. Ini perbuatan Tuhan sungguh menakjubkan di mata kita. Ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kita akan bergembira dan bersuka cita karenanya. Selamatkanlah sekarang aku berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa, hantarlah kemakmuran. Diberkatilah orang yang datang dengan nama Tuhan. Kami telah memberkatimu dari rumah Tuhan. Allah adalah Tuhan dan Dia telah memberi kita cahaya. Ikatlah korban dengan tali ke tanduk majbah. Engkau Allah Tuhanku dan aku akan memujimu. Engkau Allah Tuhanku, aku akan meninggikanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan kerana kebaikannya, kerana kasihnya kekal selama-lamanya.